До того ж цілувати мене задарма, А за червоне князівське корзно. Вони їхали мовчки, І гунські вої розступалися перед ними. Нарешті крек зупинився, І, миттю сплигнувши з коня, Схилився у низькому поклоні Перед старим одутлим вершником У багатому ромейському одязі. Великий Кагане я привів твого сестринця, полянського княжича чорного вепра. «Бачу», – сказав Каган, пильно удивляючись вицвілими брунатними очицями у полянського княжича. Був він середній зріст, тогрядний, широким темнуватим лицем і золотою сережкою у лівому вусі. Золотом і самоцвітами ряхтіла каганська шабля і збруя каганського коня. У срібних стремянах жовтіли припалі порохом, м'які розшиті сріблом чоботи. Чорний вепр якусь хвилину розглядав свого вуйка, потім спішився і, підійшовши ближче, припав до чобота, що пахнув кінським потом і дорожньою пилюкою. Великий кагане, вуйку, я почав хрипко. Знаю, перебив його Ернак і поклав важку руку племінникові на голову. Я радий, що у моєї сестри такий гарний і достойний син. Вона жива? Ти побачиш її сьогодні або завтра, кагане. Гаразд. Що ж ти скажеш мені, княжичу? Мій великий повелителю, звів у гору очі чорний вепр, вітаю тебе з перемогою на полянській землі. І твій, і мій ворог вивода Радогаст загинув. А плем'я полянське визнає тебе верховним повелителем. Тож ж буде його князем?» – хитро примружився Каган. «Кого ти захочеш, то і стане князем», – скромно відповів Чорний Вепр. «Мудро сказав», – похвалив його Ернак. «Відразу видно, що у твоїх жилах тече кров великого Аттіли. Будеш полянським князем, і хай береже тебе Тенгріхан». Чорний вепр схилив у покорі голову. «Дякую, Войко, я вірно служитиму тобі. Можеш не сумніватися в моїй відданості». «Гаразд, чого ще бажаєш?» Чорний вепр глянув йому прямо в вічі. «Бажаю, Кагане, щоб ти допоміг приборкати роди, які не покоряться мені». «Приборкаємо» прошу, щоб твої люди не чіпали родня та моя мати, і там буде моя дружина. Моєї сестри ніхто і пальцем не зачепить. Твоїх воїв теж. Дякую. А ще бажаю, щоб ти віддав мені полянських воїв поранених. Ну і тих, що потрапили в бран. Я сам подивлюся, кого взяти до війська, а кого покарати. Заспротив тобі Гаразд І ще одне Чи не забагато сестринцю Незадоволено буркнув Каган Останнє прохання Помер мій отець Князь Божидар Я вже знаю про це Дозволь Завтра поховати його Зазвичайм предків А заодно і брата мого Воєводу Радогаста Дозволяю а тепер послухай, що я скажу. Післязавтра будь готовий з дружиною вирушити в путь. Подивимося твою землю. І якщо буде потреба, примучимо непокірні роди. Завтра поховаєш отця, брата. А сьогодні з матінкою прибудеш до мене в стан. Хочу побачитися з сестрою а щоб ти нічого не забув і робив так, як я хочу.